подихом усього світського Парижу. Коли уявляєш, скільки тисяч бажань тріпотіли навколо них, мимоволі питаєш себе, з якого ж матеріалу створила їх природа, і як вони досі не зруйнувалися, не потріскалися, не зітліли від часу, подібно до оголених статуй, що стоять просто неба в садах під руйнівними поривами вітру. Маркіза відкинула сором'язливість. Вона перетворила свої плечі на інструмент політики. Вона боролася за своє улюблене правління, використовуючи всю чарівність своїх славнозвісних плечей. Завжди діяльна, всюди суща. І в тюілярі, і у міністрів, і в посольствах, і навіть серед пересічних мільйонерів. Вона своїми усмішками схиляла нерішучих, коли трону загрожувала небезпека – вона оголювала найприхованіші і найзвабливіші свої принади, і це діяло переконливіше за ораторські промови і рішучіше за солдатські багнети. Щоб об'єднати всіх у голосуванні, вона навіть погрожувала збільшити своє декольте настільки, поки найбільш непримиренні опозиціонери не стануть на її бік. Плечі Маркизи залишалися незмінними і завжди переможними. Вони несли на собі цілий світ, але жодна зморшка не порушила їхній білосніжний мармур. Поснідавши і завершивши за допомогою жулі свій ранковий туалет, Маркіза, одягнена в чарівний польський костюм, вирушила кататися на ковзанах. Вона каталася чудово. У парку стояв лютий холод. Мороз кусав носи й губи дам, що ковзали по льоду – а вітер, здавалося, жбурляв йому обличчя жмені крижаного пилу, але маркіза сміялася, їй було весело трохи померзнути. Час від часу вона підходила до вогнищ, які горіли на березі озера, щоб зігріти ноги, потім знову вирушала на лід, реючи в морозному повітрі, мов ластівка, що лише злегка торкається крилами землі. Яке це було задоволення! І як добре, що немає відлиги! Маркіза могла кататися на ковзанах цілий день. На зворотному шляху додому вона побачила під деревом у бічній алеї Єлисейських полів напівзамерзлу жабрачку. Бідолашна! прошепотіла Маркіза схвильованим голосом. І оскільки карета їхала занадто швидко, а вона не змогла знайти свій гаманець, Маркіза кинула же братці свій букет букет білого буску, який коштував не менше п'ятилою дорів. Текст читав Ярослав Макеєв.